como ela no cabelo põe a fita como ela não sabe por ninguém tan bonita no cabelo aquela fita mal morre a noite e na, na Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes. Mm, mm, damos chave en vida co un fado de mm, María Oceo que se titula Ai María. A, aquel fado de Amalia Rodríguez que interpretou coa música de Carlos González. O último disco de María Oceo, eh, queríamos felicitarte con, con él. Que tal? Pois pues estupendo, porque eu tamén quería falar ou empezar un pouco falando de... De, así de música ¿no? pero Uy. máis ben música de taberna ah. Ah, mira, eh, pero bueno antes de nada é pues... borrachín <risas> antes de nada pois pues, eh, felicitar dar os meus parabéns á asociación Rosería de Castro e eh, bueno, Antonio Díaz por hai dos ou tres días pois pues, que atopei topeino na miña cancha do correo novo o número de. Ah. De Lua Nova, non? Si, sí, si, sí, xa, uh -huh. le precisamente a semana pasada Si, si, estivemos con ele Está moi ben, verdad? Si, si, sí, sí, pues eh, bueno Temos o, o estudio cheo de, de mulleres Porque van a, a celebrar O día da dona, o día dez Precisamente, entonces veñen a convidar a todos os nosos ouvintes Para que participen con eles Entonces, Manuel, acabache de decir que mm, mm, Bueno, que esa revista Que lle gustou moito, non? A ti tamén Bueno, eu, eh, aí, creo que foi o, o xoves cando a entón, sí. pois puiden ver así por riba que hai xunto con alguma cousa que escribir eu que xa quedou un pouco despasada porque falaba de, da morte de, de Moncho Balcar ah, sí, que sí, bueno, xa hai de un par de anos o sí, así, sí. Con, tamén pero cousas como recolhese a morte de Díaz Pardo mm. e eh, uh -huh. Eh, bueno, ou sea, eh bueno, creo que que como sempre, non? O, o mesmo nivel que, que sempre, eh, pero hai que ter en conta as dificultades económicas, económicas para as que hai últimamente, no? non? hai sí. que esperarse un, un pouquiño máis, no? Sí, sí, no, sí, sí. Hai que traballar máis, digo, enfocar menos menos cartos. Claro. Eh, bueno, eu decía que e empezar con falando tamén un pouco de música, de, de taberna. Porque, bueno, entón imos ir o ano 2010. Aí lembro un artigo de, de Freixanes, mm. De, mm. na, na columna esta que fai de vento nas velas, e falaba do, do seu tío Alfredo, que dicía que o mundo que se dividía en dúas clases de criaturas, as que cantan despois de comer e as que non cantan despois de, de comer, non? <risa> e, e, bueno, dicía Freixanes que tocando el pois eh, ia o, era rapaz e io o, o instituto, non? Pois que tiña que atravesar as prazas de Pontevedra, o bar Pitillo, a Praza do Teucro, eh, eh bueno, eh, di que daquela cousa pois, que había música nas, nas tabernas, cantábase nas, nas tabernas, non? A a, a Paradas, os os Catro Gatos, os Miserias, o Señor Paco, as tres ventás. Eh, lembraba Freixanes, un feito moi curioso e di que cando os seareiros de taberna entraban na que estaba cantando os músicos paraban porque dicía se venen roubarnos o aire que era o mesmo que decir dicir pois, venen a roubarnos o estilo ou a nosa maneira o noso xeito de, de cantar non? Sí, sí. E, e bueno comentaba que o feito de, can, de cantar despois de, de xantar pois que aliviaba as tensións evitaba pois as broncas e as pelexas nas familias, non? Cando había algún problema pois anunciabase enseguida un café e alguén empezaba a cantar e botabase así hasta ben entrada a, a noitinha, non? Uh -huh. e, e remataba a Freixanes cunha reivindicación, decía agora que nos queren levar a lingua, está ben que reivindiquemos tamén a música, a vella música dos amigos e as familias Esta é celebración compartida o día que chantaron nas tabernas o letreiro de prohibido cantar sabían o que facían estaban a roubarnos a alma non? E, efectivamente nas, pois, debeu ser... eu creo que debeu de coincidir un pouco coa chegada da televisión tamén, non? porque daquela eh, supoño que a televisión sería carísima non sabían as nas casas entón as xentes saía aos bares a Pois a ver a televisión eh, claro, non se podía cantar porque estaba a televisión ali que era, claro. era máis importante o dios e, estaba entón, diante claro. claro, lembro que nas, nas tabernas poñase pois prohibido cantar por orden gubernativa e outras decían eh, se, si, se cantas ben o teatro e non a rúa <risa> e eh, bueno, pois chamoume a atención que onte que xaín pois Eh, dar así un, un pequeno paseo polas, por algunhas destas rúas que que non me afeixanes, e por algúns destes bares que aínda aínda existen, bella. o a Reixa, o Pareira, na Barra, o Parvadas, os Maristas, mm. echa unha atención pois escoitar esas cancións que, bueno, típicas de, de xuntanzas así de amigos, o o andar miudiño, o son beniciño, eu ¿no? de Marín ausenteime o arroz con chícharos o, mm -hmm. o cama, camariñas eh, que bueno, agora xa eran versións novas, ¿no? de, creo que era de Luz Casala de ou eu non sei que ten a morena non sei que a morena es? ten e, e, e bueno, e todo isto ben, pois eh, que parece ser que a, a Consellaría de, de Pontevedra é máis unha asociación que se chama Maravellada pois están eh, facendo, pois, na, todos os, creo que é o, o último venres de, de cada mes, pois, nos, nalgúns dos bares, pois, xuntanse cun un grupo que ten esta asociación cultural, máis outro grupo invitado, e van recorrendo así os, os bares, eh, pois, reivindicando, pois, de novo, estas... cancións esta de música de taberna, de taberna non? Uh -huh. Da que, bueno, sen dúbida, se por exemplo, eu creo que o grupo, grupo da Roda, a Roda sí, sí, son cancios sí? deste tipo no? de, de xuntanzas de amigos, de, uh -huh. de tabernas no? sí, entón, claro. pois, pues, esta reivindicación que facía Freixanes no, no 2010 pois, pues, bueno, parece que que, que que tivo tivo seu éxito, non? claro que si sí. eh, bueno, pues, entereime por aí que xa Eh, por exemplo en Moaña que se celebrou o primeiro certame provincial de, de canción de taberna e hai algúns bares, por exemplo Os Velés no, en Monelos eh, o, o bar eh, Con V en, en Moaña donde bueno, son dous eh, promotores de, de, esta, de iniciativas que buscan recuperar as, as tradicións galegas no? E sabes que non está metido neso de Moaña? En Moaña é Cándido Pena Sí, bueno, pero ten, está metido Xil Ríos Ajá. Porque el puñe es como aña sí, no, sí. Está oh. de fondo, mira, no sé si escuchas también Parece -se muy sí. semillante a esa de Tabernas de... Esto hay que... Es una maravilla, escutar estos chicos Una cunca de vino en la mano Pues este escuite malo... nada de uno de estos bares que dice... Que sí. dice Xulio sí. sí cada día boaña pois o primeiro certame provincial si fíxose teño entendido que mm, primeiro Certame Provincial de Música de Taberna Cantiga Pontevedra Bo Non sei se fai un ou en Pontevedra Pero aproveitando precisamente a festa de, de, de Pontevedra Esa festa que se fai todos os anos pois En Pontevedra pois fixe ese festival no, Ora, non sei si, si, si no, se No, esto de cantos na, cantos na Taberna comezou antes o sea, Foi antes ah, ah, ah, ah, ah, sí. Pero ah, bueno, antes favo ah, Tamén, en, creo que xa hai 4 anos En Ferrol ah, sí. a, Había o o ciclo de músicas portuarias que, que, bueno, tiña un lema que dicía, non hai mar sen porto nin porto sin taberna nin taberna sen canción non? Ah, claro. Eh... claro claro É palo ao SM. E si vai acompañado que... dunha tapiña, es... o solo. Un... <risa> <risa> si entonces é cando che vai cantar de verdad claro. Exactamente. Con unha de coturros, farremazo. <risa> nah. ah, no, o galego para cantar ten que beber primero <risa> Claro. Totamente. Si, <Sí>, si. <risa> eh. Atarse, eh. A de comer bueno, De todo un pouco, non, Xulio? Bueno, é reivindicación do que En realidad estamos a falar de reivindicación do popular non Do, do enxebre en sí, non? Pois pues, se eu xa escuitara isto no, no verán pasado falando con Esa amigo que moaña E como coñezco eh, persoalmente A ríos sí. que estaba falando Con outro señor que non sei can era estámos eh, entonces, comentando isto. Da festa da no? festa estas cantigas, tratá que se perdera, sí. hai que recuperala, hai que ver se si pomemos, en fin, coñendo todo eso. Bueno, eh, máis cousas. Pois, pues, eh, bueno, non ten muito que ver coa taberna, pero si sí, ten algún artigo relacionado co, co arte de de en comer, que é Julio, o gran periodista galego Julio Camba ¿no? sí, que claro. pues está se reeditando moitas das súas obras conmemorando o 50 aniversario do seu falecemento ¿no? sí. mm. eh, bueno, Julio Camba pues, hai que lembrar eh, libros como aquel eh, playas, ciudades e montañas que, bueno, aí recolhe os mellores textos sobre, sobre Galicia Un año en el otro mundo La rana viajera sobre casi nada sobre todo la, la casa de lúculo ¿no? uh, uh, uh. Eh, eh, bueno de, de Julio Camba eh, decía o, o escritor catalán eh, Rousseff Pla de 1975 uh. que publicou o número 28 da súa obra completa eh, dicía eh, facía referencia a Conqueiro y gran escritor conversador único dun riquísimin riquísimin e significativo anegotario e a máis, gourmet de primeira qualitat claro gairebé, todos os escritores gallecs que eu coneguto han estat excelentes gourmetes al millor pot ser Julio Camba no? claro, claro Porque ele tamén falaba deso de precisamente porque Primeiro comía, senón non podía falar despois do que É tan clarísima era un gran gourmet Precisamente deso de sí, sí. Igual que con sí. Quiro tamén igual, cando, falaba, cando falaba da, da Lamprea Era sí, porque sí, sí. iba moi tal veces por zona De Dar Neves ou por sí. el mismo du De Gustavo Hasta me parece que chegou a ser alguna vez Precisamente pregoeiro dunha festa de sarda En arbo. Tipo si, ano bueno, ten cousas moi interesantes con queiro sobre a lamprea, entre outras cousas, dicía que a lamprea ten que ser comida antes de ser cucada, é sí. eh, dicir antes de que cante o cuco nas ribeiras dos, dos ríos, non? Uh -huh. Eh, ou sea que eh, estamos, debemos de estar no tempo agora, non? Claro, que te, no, queremos que buscar un día e ti e máis eu celebralo, non, Xulio? Eh, buscando <risas> queira, eh, decía, a a, a la, a Lamprea en marzo para o amo e en abril para o criado, se non me equivoco era algo así é igual, amos ou criados un cualquera de ser dos meses así que queréis telabrarlo vosotros sin invitarnos a nos eu digo que temos que probala porque hai moitos anos que non nos facemos, é verdad pero bueno, hai que vir Claro hai onde o polso fago o viaje argallámoslo no instante e a ser posible un venre se rematamos todos cantando Eh, sí, sí, sí. <ríe> bueno, Xulio Bueno, pues nada eh, Julio Camba, pois pues, eh, Naceu no mesmo ano, por exemplo Que Vicente Risco eh, Leandro Carré Alvarellos O Antonio, Antonio Sada Diagues é eh, o no mesmo ano que os, os catalanes Josep Carné Ou Alfonso Maceras no? eh, en, en galego Que eu saiba, só escribiu unos, Uns artigos Nada nua revista chamada Revista Galega no no ano 1900, eh, no 1991, dous pequenos eh, traballos, dous composicións en galego. Eh bueno, pois pues entón, hm, mm. véxamola que ches parece. Vale, Julio, xa te molestamos bastante cada semana e eh, ti sempre nos preparas cousas interesantísimas como por exemplo esta que nos acabas de dicir mm. con respecto a a música de Taberna e a Julio Camba que sempre son moi de agradecer por a nosa parte pues muy... e pasa voy... por Gorrella onde ver a Rosalía e xa xa ven eso é uh, unha visita más... que é obligada de, de todos os anos o claro primeiro sí. sitio, Andorra, sitio que, que visito porque bueno eh, Moi tanto, ben recibido, e eh, moito agradecemento que teño de toda a xente que está por aí, non? Moi moitas gracias. Veña, Xulio, unha aperta grandiosa ata vindeira semana. Moi ben. Veño. Tolo, Toloveño. Outra vez vamos a escribir entonces a María do Ceo. <risa> non, que Meño